Прокопе, вечері, пішли. Малі вже позасинали? Але диха ледве повкладала, вони пустують, а ти їм потакаєш. Знаєш, батько колись мені розповідав про одного цадика. Я ще була дівчиною, як ти мені це розказував. Хіба? Забув. А я пам'ятаю все, про що ми балакали. Я теж. Що ти казав тоді, як Охітва побив кухарчукову Орисю, коли вона медівки доросила в його саду? Що він свиня? Ні. Бугай? е, ні. Словом, дикун. Ось бачиш, ти казав, що страшні ті люди, які вірять глупо, і страшні ті, які не вірять ні в що. Пригадав? Ай-яй-яй, Прокопе, ми зустрічалися всього дев'ять днів, і ти все перезабув. А що я казала, коли ми йшли попри цилинтар з вертепу? Тоді світив місяць, і на Буковинському березі горіло багаття рибаків навпроти грушівки. Що ти мене без пам'яті кохаєш? Невже я говорила б це, йдучи мимо цвинтаря? Що велику рибу спіймають? Ти нині вердій, граєш якогось недотепу. Я граю маленького чоловічка, якому раптом стало добре. Виходить, він виглядає недотепою? Господи, застигло, я ж думала, що ти іси. Нехай малесенький чоловічок наковтається холодного, тоді його скрутить четверо від болю в шлунку, і чоловічок стане серйозним. Хтось іде по під хатою? Микола. Звідки знаєш? Я звик до його кроків. Чи ти жінку свою так знатимеш? Я її ще не повністю оглянув. Ой ти, сьогодні. Добрий вечір. Микола зняв на порозі шматок глини чобота, підняв ногу, дивлячись у ваганні на темний вовідець болота. Молода газдиня буде незадоволена, що наношу бруду. Скинули чоботи. Заходь, Миколо, Марина зиркнула на мене. І це не в гуморі. Дати вечеряти, Миколо? Не більше, як наливаєш Василькові. Він у мене їсть, як старий. Ли, як йому». Коли Марина вийшла, Микола, мовив стурбовано. «Прокопе, тиф. Навколо тиф. Нема ніякої ради. Косить на пропалу. На дорогах карантинні інспектори без стрільців. Не впускають у сели і не випускають. Хто без документів, того хапають і до в'язниці. А в мене ніякого посвідчення немає». «Я тобі випишу, – сказав я». Дістав з валізи два аркуші гербового паперу. Та ні, пише сам. Пише, що душа жадає. Колись я мав щастя потримати в руках Гривостюкову папку. Один аркуш використав у Тернополі. Гай-гай, Прокопе. Гай-гай, Миколо. За них Гривостюкові дадуть рік тюрьми. Але ж не дали. А він не здогадується? Це сталося в залісі на банкеті Гривостюк Віддав папку гафійці, а коли почали стріляти, я подивився, що в папці. Я тоді потерпав, що мене можуть заголити на фронт. Придалося. «Пробач, я розігрівала», – сказала Марина, подаючи картопляний суп. «Я ще молока принесу». «Дякую, Марино, не треба». Раптом у хату вдарила блискавка. Ні, це був револьверний постріл. Куля свиснула над Миколиною головою. Він сідав за скриню вечеряти, відбилася рекошетом від стелі і вирізалася обидвірок. Чимала скалка, що відлетіла при цьому, застряла в Мариніній руці. Микола вистрілив у лампу і вилетів на двір. Пролунало ще два постріли. На другій половині запищали діти. Я вивів Марину до кухні, лива диха світила каганця. «Цитьте!» гримнув я на дітиськ і вони здивовано, закліпавши, сховались за Ливадиху. Маринина рука розпухла, ніби її надувало. І я висмикнув скалку, залив рану гасом. Криш із рулеткою ходив по оборі, щось без кінця вимірював, малював у записній книжці, розпитував і знову вимірював. Мені урвався терпець. Шановний сотнику, кинь займатися криміналістикою, бо не вмієш. Не муляй марно очей. Він дивиться на мене з подивом. Та мені плювати, як він на мене дивиться, адже він тупий у такій справі. Чого тоді сусіди кажуть, що чули чотири постріли, не один, як ви заявили?